Radio Pal, -pal, -pal, -pal, -pal, -pal Frugell 107.8 FM. 1913-2013. 100 anys de les normes ortogràfiques de Pompeu Fabra. Aquesta píndola parla de l'accentuació de les paraules planes amb accent a la o. Recordeu que les paraules planes són les que tenen el cop de veu a la penúltima síl·laba. La gran majoria de paraules planes amb accent sobre la o es pronuncien amb la O oberta, O, i s'escriuen amb accent obert. N'hi ha diferents grups. 1. Substantius com autògraf, automòbil, bròquil, mòdul, pròleg, sòcol o el nom propi Òscar. 2. Noms d'oficis com ara, arqueòleg, biòleg, psicòleg, sociòleg, que, com heu notat, acaben en òleg. I tres, adjectius com crònic, lògic, mòbil, sòlid i altres com homòleg, també acabats en òleg. Ni ha algunes, poquíssimes, amb o tancada, o, com ara, córre, estómac i algunes formes del verb ser, fòssim, fòssiu. Amb la col·laboració del Consorci per a la Normalització Lingüística a Palafrugell.